et pas de Bayonne. Par contre, on imagine bien. De tarik que sizanikerè pentsa diteke jatetxeak beteko direla. Konfientza egiten diegu hautu hundirik gabe aitortzen dut Amekuntako esteari buruz. Fall non plus hyper le la fermeture 23h, je je vous le cache pas. Mais du bon sens quoi, Bainan sentzuzko erabakia da. Xi ne este on ongi beharriatu den sasoinak segituko duela. Bon, stegunetsu 1000k lan eginendugu, gaur egunari giren bezala, zerbitzua jagirik diren egishke iniz. Servons Egia da gaur bertan azte artean gaude eta bom ez dugu prestaketarik egiteko Beraz egun normal bada izango da gaur, normalki egun uh, potoroa dugu Or. Beraz ez dakik egia da bon, uh, egua era pixkat berezia da uh, azte ontako Gu gira, ne uri, uh, eta protokolos nintelioan uh, errespetatuz Pas de fête cette année et il y a juste à dire qu'on se prépare pour l'an prochain qu'dividu Era bakia erpetzen dugu zaila bada ere, gure ardurak hartu berhar ditugu, programarik ez da beste ez da hedatia bakarrik. fait c'est pas que du débit de boisson c'est d'abord un contenu culturel que l'on n organise pas. Eziugu gureburuak eta besteenak lanean ezagina haihi. Ni nous même ni les autres? Elles reviendront l'empu den uran itzuliko zauzkigula bestak. On les organisera avec encore plus de contenu.